Wa كل بدعة ضلالة Wa كل ضلالة في النار. Maashir al-ikhwah wal-akhwat dimanapun antum berada. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Diberikan kesempatan untuk terus berusaha memperbaiki diri Ni'mat diberikan waktu untuk suruh segera bertaubat dan memperbaiki segala kesalahan yang kita lakukan Dan Alhamdulillah diantaranya ni'mat eh, diberikan kesempatan untuk talab ulil Dan pada malam ini insya Allah kita akan menajudkan kemudahan pembahasan eh, kitab eh, Durusul Lugatil Arabiyah yang mana kita masih di uh, ad-Darsul Khamis, masih di pelajaran yang kelima. Uh, dan insyaallah pada malam ini kita masuk ke latihan ke-8. Uh, At-Tamrin at Al-Thamin. Latihan ke-8 yang tepatnya ada pada halaman 4.30, uh, halaman 34. Dan uh, sebelum kita masuk ke At-Tamrin Al-Thamin, seperti biasa kita hendaknya melakukan murojaah terlebih dahulu. Dan uh, di sini, Alhamdulillah, ada beberapa ikhwan kita yang siap uh, menemani kita dan sama-sama kita mempelajari buku ini. Kita sambut dulu. Uh, Kepala kami ikhwan. Halilai. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Saya uh, minta kepada uh, beberapa ikhwan untuk menjelaskan kembali uh, pelajaran yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. yaitu berkaitan dengan uh, kaedah Nahu dan Uh, As-Sarf Iaitu yang berkaitan dengan Al-Fail dan Al-Maf'ulu B Antum semua merajah insyaAllah di rumah InsyaAllah insya Tapi Tolong dijelaskan kembali uh, Bagaimana Harakat jika Satu isim Harakat huruf terakhirnya maksudnya Jika satu isim ini Posisinya sebagai Al-Fail atau sebagai posisinya sebagai al maf'ul bih. Nah, Ustaz bisa menjelaskan? Iya. Fadalah ya, Fadal ya Rid, Ridwan, Masya Allah Ustaz. Uh, Sekal lagi pelajaran yang kenalu walaupun saya tidak hadir tadi. Ya. Nah, jadi saya lihat sekilas, masyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan Mudah taufik kepada Insya kita. Semua. Allah. Allah. Uh, jika dalam satu jumlah uh, ada isim yang tersusun dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Jika jumlah itu diawali dengan isim maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah ismia. Ya. Nah. Dan yang kedua, dan jika jumlah itu diawali dengan fiil maka jumlah itu disebut dengan jumlah fiilia. Ya. Nah. Kemudian jika dalam jumlah tadi yang saya sebutkan diawali dengan fiil maka fiil itu dia tetap posisinya seperti uh, tidak berubah, ustadznya tiga molar jumlahnya. Nah, artinya harokatnya fathah. Nah, kalau fiil, sedangkan fa'il dia selalu Uh, Al-dhoma, nah. atau iya, kita kenal dari istilah uh, mar, marfu. marfu. Nah, terus yang ketiganya jika isim yang sudahnya itu adalah dia sebagai marfu lundi dia wajib harus fatah. Harus fatah atau kenaai dengan uh, marfu lundi atau objek kenaai nah. kerja, atau dengan istilah nahuman, nah. dengan, dengan mansur. mansur. Nah, masyaallah, ini tepat seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Dari Ridwan memulai dengan pembagian bahasanya kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ini yang persis kita sampaikan beberapa bulan lalu. Atau beberapa pakar lalu Yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Jumlah ismiyah, kalimat sempurna yang dimulai dengan isim Ataupun jumlah fi'liyah, kalimat sempurna yang dimulai dengan fi'il Dan baru saja ah Ridwan juga menjelaskan bahawa jumlah fi'liyah terdiri dari, dari fi'il, fa'il dan maf'ul bi' Lalu beliau juga menjelaskan bahawa jika seandainya isim itu posisinya sebagai al-fa'il atau sebagai subjek atau pelaku Maka dia harus dhammah atau istilah yang kita kenal dengan Marfu' Kemudian Al-Maf'ulubih Dia harus diberikan harakat fathah Atau kita kenal dengan istilah e, Mansub Jazakallah ya Ria Ahri Tuhan Syukranlah <tuh> e, Penjelasan tadi e, Adalah muraja'ah Apa yang sudah kita sampaikan beberapa Pertemuan yang lalu e, Kemudian e, sebelum kita masuk ke latihan ke delapan Ada baiknya kita ulang kembali penjelasan latihan ke-7 yang ada pada halaman salatatun wa salatatun halaman 33 <coughs> di sini e, ada dua contoh, kalau untuk melihat di latihan ke-7 halaman 33 di sini e, disebutkan ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini ta'ammal perhatikanlah Al-mithalaini Dua contoh Al-atiyayni Berikut ini Contoh pertama Wahid At-tullabu Zahabu ilal malabi At-tullabu Zahabu ilal malabi Kemudian di bawahnya antum lihat Masih nomor satu Masih contoh yang pertama Zahabat-tullabu ilal malabi Zahabatul Labu ilal Mala'abi. Dan kalau kita lihat di sini, nanti melihat dari contoh pertama ini, dari dua jenis yang ada pada contoh pertama ini, kita akan temukan bahawa yang pertama itu adalah jumlah ismiyah, sedangkan yang kedua adalah jumlah, huh? jumlah apa, Ewan? Ya, Feli. Jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, yaitu kalimat Atul Labu. Ada penjumlah fi'liyah fi Karena dimulai dengan kata kerja yaitu Zahab. Zahabah Ini penjelasan pertama Penjelasan kedua e, kalau, kalau anda melihat dari dua e, jenis contoh ini Yang masuk pada contoh yang pertama Ketika Isin diletakkan di depan Kemudian Disertai setelah itu dengan Vl, maka anda lihat di sini Vl harus menyesuaikan isim yang ada sebelum Vl tersebut. Ana ulang? Jika Vl diletakkan setelah isim, jika Vl jika kata kerja diletakkan setelah isim, maka al Vl kata kerjanya harus menyesuaikan dirinya dengan al isim sebelumnya. Di sini kita lihat contoh pertama Abdullahu zahabu ilal malabi at-tullab. Ini isim mufrad atau jamak? Jamak. Jama'. Muzakkar muannats? Muzakkar. Baik. Antum lihat kata kerja yang datang berikutnya, lihat zahabu. Asalnya adalah zahaba Tapi Ta'baikan dia setelah isim jamak Maka ada tambahan waw dan alif Zahabu Antum lihat Adapun jika seandainya kata kerjanya diletakkan di awal Maka antum lihat Zahabatul labu. Zahabatul labu Yang pertama ditambah waw dan alif Yang kedua tidak ada tambahan sama sekali Antum paham dua contoh ini Dua jenis dari contoh pertama ini Baik, kita ulang sekali lagi bahawa kata kerja yang diletakkan setelah isim maka dia harus menyesuaikan diri dengan isimnya isimnya jama' maka dia harus jama' isimnya muzakkar, maka dia harus muzakkar. isimnya muannas, maka fiilnya harus juga disertai dengan tanda ta'anis, tanda bahwa dia muannas. adapun jika seandainya kata kerjanya diletakkan di depan maka yang perlu diperhatikan paling hanya jenis saja Apakah dia muzakkar atau muannas? Mu Jika dia muzakkar, maka kata kerja di depannya tetap muzakkar. Jika akad isim setelahnya muannas, maka kata kerjanya juga harus diberikan tanda at nih tanda bahwa dia muannas. Seperti yang akan kita lihat pada contoh yang kedua. Di sini zahabatul labu, karena at lab adalah muzakkar, maka kata kerjanya juga tidak boleh diberikan tanda tanis tanda bahwa dia muannas. <gif> Kemudian kata kerja yang diletakkan di depan tidak perlu mengikuti e, dari segi jama' atau mufradnya. Dia tetap mufrad. Dhahaba tetap mufrad tetap tunggal. Begitu Begitulah kurang lebih di contoh kedua, hanya saja contoh pertama ini muzakkar, contoh kedua yaitu tentang muannas. At-thalabu dhahabna ila al-maktabati Atta alibatu ini mufrad atau jama ya kon? Atta alibatu jama. jama Maka lihat kata kerja yang datang berikutnya harus juga diberikan tanda jama, yaitu jama. Muzakarah mana? Mu Jema muanas. Jema muanas. Ada tambahan nun, nun anis wah nun yang menunjukkan bahwa itu Pernama. perempuan jama. Perempuan jama. Kemudian jika seandainya kita balik kata kerja yang diletakkan di depan maka lihat zahbat At-tolibatu Zahabat At-tolibatu Tanda Tanda isim jama'nya Tanda jama' mu'annathnya kita hilangkan Kita ganti dengan mufrad mu'annath Zahabat Dia tidak harus ikut Jama' seperti isimnya Baik betul? Ah, sudah kita jelaskan ini Dan sudah mudah-mudahan sudah uh, Dapat dipahami Dan kita sudah ulang berkali-kali Karena sekali lagi ini nanti akan menjadi uh, uh, modal untuk mengerjakan latihan ke 8 berikutnya. Guys, sekarang kita lihat latihan ke 8 halaman 34 puluh Dan mungkin satu nah. garis bawahan antara bentuk jamak muzakkar dengan muanas berbeda saja. Ya. Iya, jamak muzakkar isinya atau fiilnya. Fiilnya. Nah, jika fiilnya seperti zahaba, maka jamak untuk muzakarnya zahabu. Hmm. Jika jama'nya untuk muannaf dhahabna. Kalau muzakkar ditambah wawu dan alif, kalau muannaf ditambah dengan nun niswah. Nah. Satu tadi yang berbeda mungkin bisa dikasih contoh. Contoh lain misalnya at-tullabu raja'u minal minal madrasati. At-tullabu raja'u, mana kata kerjanya, kawan? Raja'a. Raja'a. Kenapa kita kita tambahkan wawu dan alif? Raja'u. Karena isim se sebelumnya. Nah, dia harus menyelesaikan diri ya. dengan isim sebelumnya. Hmm. Isim sebelumnya adalah jama mutakar, maka kita tambahkan waw dan alif Ali. Atulabu roja'u. Nah. Tapi kalau atul atab... baru, nah, silakan di roja. Nah. Raja. Huruf terakhirnya kita sukun, lalu kita tambah setelah itu dengan nun yang, hmm. diberi, yang diberikan tanda fathah. Raja'an. Nah. <coughs> Sekali lagi, jika selanjutnya fiilnya di depan Maka dia hanya memperhatikan Apakah dia mazakrah atau mu'anah jenisnya, jenisnya, jenisnya saja Tidak memperhatikan uh, Al-adat jumlahnya Apakah dia mufrad tunggal atau Baik. Baik. Kita masuk ke Tamrin asami. samin Qaddim al-fi'la Qaddim al-fi'la Fil-jumalil-atiyatih Kama huwa muwabdohun fil-mithali Qaddim al-fi'la Qaddim al-fi'la Maman maqaddim? Qaddam ma ayuqaddimu Qaddam ayuqaddimu Mengawalkan, mendahulukan Menjadikannya di awal Atau menjadikannya di depan Apa yang kita jadikan di depan? Al-fi'la Kata kerjanya kita letakkan di depan fil jumalil Athiyah Dalam kalimat-kalimat berikut kama seperti huwa mubahun sebagaimana dia dijelaskan fil misal pada contoh. contoh. Ra'aytum ya khun? Ra'ayta. Fahimtum? Fahimna, Fahimna insyaallah. Na. Laa hadiyana insyaallah. Nah. Baik. Unzur al mithal huna. Waahid <coughs> al aula sharibu al qahwata. Syaribu Al-Qahwata Waw dan alifnya akan terlihat jika seandainya kita putus antara isim syaribu dengan Al-Qahwa Tapi kalau kita sambung Al-awladu syaribul Qahwata Terlihat tidak? Tidak Tidak. Sengaja tadi kita putus agar terlihat bahwa ada waw dan alif Al-awladu syaribu Al-Qahwata Kalau kita sambung Al-awladu syaribul Qahwata mana kata kerja di sini, kawan? Syaribah Syaribah, Syarib. nah Tolong diterjemahkan Al-awladu syaribu al-kahwata Anak-anak itu uh, Telah meminum kopi Nah, anak-anak itu minum kopi hmm. Kata kerjanya di sini, syaribu Kenapa dia ketertamakan waw dan alif? Kerana jama' awlad Kerana Menyesuaikan diri dengan isim sebelumnya yaitu jama' uh, muzakkar Al-awlad Al-awlad jama' daripada Waladun Waladun, nah Al-Qahwata Apa posisi di sini? Al-Qahwata Maf'ul Maf'ulun bih Dari mana kita tahu itu? Maf'ulun bih Harakatnya Fathah Harakatnya Fath -ha. Fath -ha. Fathah Fat -ha. Fathah -ha. Mansub Mansub Baik Syariban al-Mulangadu Al-Qahwata Sekarang kita letakkan kata kerjanya di depan Jawabannya Kita letakkan kata kerjanya di depan Sharibah al-auladul qahwata. Wau dan alifnya hilang. Wau dan alifnya hilang. Tapi tetap memperhatikan itu muzakkar atau muannas. Ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka sharibah. Jangan sharibat. La sharibah al-auladul qahwata. Ayat al-fail al-aulad. Al-auladu. Wajan mafkulu bi al-qahwata. Namp. Tep. آه آه واضح المثال يا إخوان واضح جلس واضح جلس نعم أنتم لا تناموا إن شاء الله ما نمنا ما شاء الله جي جميل طيب نبدأ من الإخوة في سوريا ثم نفتح المجال للمستمع في البيت طيب طيب ما نبدأ أنت. فضل يا إخوان الثاني ثاني إثنان. اثنان إثنان الناس الناس سمعوا الأذانة نعم sami'al sami'a an-nasu al, samia al al-adhan nعم sami'an-nasu al al-adhan nah kita letakkan kalimat sami'a di depan maka hilang waw dan alifnya tolong jelaskan aisan ayna al-fa'il huna entar di mana wanat an-nasu al sami'u al-adhan manusia mendengarkan azan nعم kalau kita balik Samian nasu, sami'an nasu Sami'an nasu al adana Manusia nah. Mendengarkan adan Mendengarkan awal mendengar Telah mendengarkan adan nah. Nah. An nasu Sami'u al adana nah, di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita Maka dalam bahasa kita tidak dikenal namanya Merata e, akanta kata kerja di depan Pasti selalu kata kerja itu setelah setelah kata benda Nah, jadi kalau kita terjemah secara per per letterlex mendengar manusia al-Adam. Tapi ini tentu terjemahan yang tidak tidak cocok maka kita terjemahkan seperti yang disebutkan tadi. Nah, syukronah aisan jazakalllahu khairan. Habaraka ya, ziyada? Nah, Baik. 3. Fadliyah. Enggak mana mah syarah. Hayya. 3. At-tullabu katab azwibata. Nah. كتب الطلاب الأجوبة. أيت مرة أخرى. الطلاب كتب الأجوبة. نعم. على الجواب. كتب الطلاب. كتبوا ولا كتب. كتب الطلاب الأجوبة. الأجوبة. نعم. كتب الطلاب الأجوبة. أين الفاعل هنا يا أخي؟ الفاعل الطلاب. الطلاب. أين المفعول به؟ المفعول به الأجوبة. نعم. ترجمين فضلك. تعالوا نترجم معاً دلوقتي. Para mahasiswa itu telah menulis jawaban. Nah, para mahasiswa telah menulis jawaban-jawaban. Ahsant. 4. -ah, man? Abdullah. So. Fadal. Attolabat, attu, -la hmm. Sekali lagi, diperhatikan hak ini ya. Attalibatu. Attalibatu dakhulna fasli. Fasli wala faslu fasl fasla na ta na ma khara'at at-talibat at-talibatu dakhalna fasl fasla ahsanta nah. <laughs> nah. dahulna... fasla اذا نجد جوابها dakhala at al-fasla na sekali lagi dakhala dakhala at-talibatul fasla tapi mara ikom ya kan? Bagaimana jawabannya? Uh, ada yang kurang, ada yang kurang. Satu satu huruf saja kurang. Yaitu daholat. Nah, daholat alibatul fasa. Muntas. Karena kita masih memperhatikan jenisnya. Apakah dia muntaz atau muannas? Maka tetap harus diperhatikan uh, tanda taanisnya. Daholat talibatul alfasa. Sant. Lima, fizar ya. Al-Mudarrisuna Kharaju Minalfusul min al Minalfusul min al Al-Fusul Al-Fasr min al min? al al no. Kharajal Al-Mudarrisuna Minalfusuli Minalfusuli Ahsan Tarjim ya Hidmat Para guru keluar dari kelas Para guru keluar dari Kelas-kelas Ahsan Sittah Sittah Zumalai Raja'u Minmakkata Raja az min Makkata. Tayib, rajulun az Kenapa bahas Makkata? Ajeib ya, akh. Okay. Ajeib ya, akh. Anta soal wa anta tujib. Nah. Ismun mamnu min as-sarf. Mumtaz. Antadi ah, Ridwan bertanya kepada kita, limadza min Makkata bukan min Makkati. Naam, masyari dzuan mengingatkan kita dengan pelajaran yang di akhir uh, jilid jil pertama jil yaitu ha. tentang almamnu min as-sarf. syukur minasar. Mumtaz. Syukran, ya ya akh. Yakfi alikhwan fi studio. Naftal majal. Tayib. Saya okay, bagaimana? Pada... Nعم, nah. لكن واحد. Bakal eh? Insyaallah nanti ada kesempatan بعد هذا insyaallah. La takhaf. Nعم. Nah. Bagi pada pendengar aja yang ingin mengikuti kajian ke... kita pada malam ini dalam pembahasan bahasa Arab, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Ya sekali lagi di 0218236543 kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. halo assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Enam Ahi satria di Narogong. Taip. Masya Allah. Kebalok ahli satria. Alhamdulillah. Satriya. Masya Allah. Nampak masih di Narogong sepertinya. Iya. Alhamdulillah di Narogong. Nah, foto ah satria. Nomor berapa Satria? Nomor tujuh sekarang. Nomor oh, Tujuh. Sabar. Ahwati gosalna kumsona. Sekali lagi ah, satria. Ahwati gosalna kumsona. Nampak. Gosalat ahwati alkumsona. Nah, Nah, hmm, di sini failnya hmm. ditambahkan dengan ka hmm. utanis. Mengapa? Kenapa sebab Mengapa kalimat tersebut tentang penambahan tak ka utanis uh, karena ini domir untuk mana? Nah, yaitu kembali ke ka ke akhwat. Akhwat, nah. Mantap. Terjemahkan sebentar ya. Uh, saudara perempuan saya telah mencuci mencuci pakaian-pakaian telah mencuci pakaian-pakaian alaikum salam, jamaah daripada Qomisun uh, Qomisun, ahsant baik, semangat at-tujaru fatahu ad-dukakaini hmm korang, ini ulang at-tujaru fatahu ad-dukakaini sahih, ya fatahat tujaru Ad-daka kina. Naam. Fataha ini menambahkan tautan. Eh kenapa, Saat? Fatahnya di sini yang menambahkan kata Oh enggak, Saat. Tidak, kenapa, Sat? Karena dia amuzakkar. Naam, failnya muzakkar. Naam, failnya yaitu at-tujar. Naam. Terjemahkan nah. Saya Satria. Uh, para pedagang itu membuka toko. Mumtaz. Ad-daka kin ini Jamak. Jamak. Mufrodiyah ada. Adukan. Adukan. Rasul. Syukur. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jisakulakhir pada asatria di, di nerongong kita berikan kesempatan yang kedua silahkan di belakang asatria bagi para pendengar ujian anda boleh menghubungi kami di nombor telefon 0218236543. Tمرين yang ke-8 Anda bisa membuka di halaman ke-34 pada modulat yang kedua. Baik, kita angkat modulat yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Pak di mana? Dengan Abu Abdul Permana 1 Ustaz. Dengan siapa namanya? Abdul Permana. Abu, Abu, oh, Abu 1, ya. Ya. Siapa, Al Lukman. Ah, Abu Lukman di perumah satu ya, silakan. Iya. Siapa lu Pak? Halo, handi Nah hirsan. silakan Pak. Tahu nama Bapak Pak? Tabibatu zahabna ilal Mustafa Mustasfa. Nah, dibaca dulu nomornya Pak Bulokman Tisaa. Tisaa. Nah. Tabibatu zahabna ilal Mustasfa. Nah. Sekali lagi baca. At Tabibatu. At Tabibatu. At Tabibatu zahabna ilal Mustasfa. Mustaz. Nah. Silakan dijawab. Zahabat. Zahabat tabibat hilal mustasfah. Muntaz. Apa Abu Rusman tadi menambahkan zahaba dengan ta'ut tanis? Apa sebabnya? Karena ta'ilnya muannas. Muannas mumtaz. Ya. Nah Serahkan diterjemahkan dulu. Para pelajar wanita. At-tabibat. Eh, para ya. Para pelajar wanita. kalau pelajar at-thalibat. Oh, ya. Ini at-thalibat. Uh, at-tabibat ya'mal dari kalimat at-tabib apa tabib? Ah. Adalah doktor. Naam. Doktor nah. wanita, doktor wanita. Naam. Telah datang dia rumah sakit. Telah pergi ke? Saya telah pergi ke rumah sakit. Muntaz. Ahsant. Naam. Terakhir, fa at-na. Naam. At-talaqu tahimud tahimud at-dars. Fahimud, fahimud, adjuras, fahimud darsa. Darsa. Naam, ad-dars, ad-dars. Mana tu ad-darsa? ad-darsa kana ma'kulun bih ma'kulun bih mumtaz nah dirjim dulu pak abdurrahman dokter telah paham pelajaran saya eh, telajar telah paham pelajaran nah para pelajar telah paham pelajaran, pelajaran. Nah, silakan dijawab fahima, fahima thulabu ad-darsa nah fahima at-tullabu ad-darsa at aina al-fa'il huna fa abdurrahman fahimat-tullabu darsa Terakhir At-Turabu. Ayat yang mafoulu b? Mafoulu b At-At-Duras At-Darsa. Muntas. Terima kasih kepada Pak Abu Lukman. Jazakallah Jazakal Khair. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khair kepada Pak Abu, Abu Lukman di Perumnas 1 Sekarang kita angkat kembali pendengar yang lain di 8236543. Silakan anda bisa menghubungi kami dan masih tamrin yang kedua ini sahaja. Masih kita ulang dari awal lagi. Kembali kita ulang dari nomor yang pertama. Silakan. Taip, kembali kembali di 021-823-6543 tamrin yang ke-8 anda bisa membuka di halaman ke-34 Fadol, Assalamualaikum Salam. Ya, dengan siapa umu di mana? Dengan umu baru di Jakarta Taip. Umu Baro Umu baru, silakan umu baru umu... Dari nomor 2 nah. An-nasu nah. An-nasu kami'u al-azana Zanya panjang Al-azana Al-Azana Al-Nasu Kami'u Al-Azana Naam Sami'an al Nasu Al-Azana Naam Sami'an Nasu Al-Azana Naam Terjemahkan al uh, Manusia Telah mendengarkan Azan Manusia Telah mendengarkan Azan Baik Salafah Abdullahu <tulabu> katabu al-ajwibata. Al Jadi saya enggak punya bukunya Ustaz. Oh, tidak ada ya, buku. Subhanallah, Masya masyaallah. Naam, barakallahu fi. Al-ajwibata. Al-ajwibata. Naam. Iya. Abdullahu <tulabu> katabu al-ajwibata. Naam. Katabatu labu al-ajwibata. Masyaallah, nah. Diterjemahkan? Uh, para pelajar telah menulis jawaban Para pelajar telah menulis jawaban dia jawab. Muntaz, Muntaz. Al ajwibatu ini mufrad atau jamak? Jama'. Mufrad, jamak. Mufradnya adalah jawab. Jawabul, eh? naam. Al -jawab. jawab sahih. Al jawab. Satu lagi, umm. Silakan. Arba'a. Afdalibatu dakhalan al fasla. Dakhalan al fasla. Dakhalan, iya. Naam. Abdalibatu dakhalan al fasla. Naam. Dah khalat tolibat pilfahs lah. Mengapa kalimat dah ketika diletakkan di depan ditambah tau tak Karena muannas. Apa yang muannas? Alfatu. Namp. Alfa'ilnya muannas. Taey. Ya. Masya Allah. Syukuran. Ombaro. Masjid Zakirul Khair. Ombaro ke dalam Ya. Masjid Khair pada Ombaro di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar radio di 8236543. Silakan anda bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya di 823 6543. Assalamualaikum asalamualaikum. Ahlan dengan siapa Pak di mana? Eh, Ahmad Bapak Muadidin. Bapak Muadidin. Bapak Muadidin di mana? Di Jakarta. Baik, silakan. Pak Muadidin ada bukunya Pak Muadidin? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nomor eh nomor kamar nomor insert. Nomor 5 al Pak Muadidin enggak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 Korujal muda Risuna adalah jangan hilangkan. Korujal <-aj> muda Risuna. Korujal <-aj> muda Risuna min Fusuli. Nah, minal <min Fusuli. Oh minal Fusuli. Nah, sekali lagi Pak Muadin. Al muda uh, Korujal muda Risuna minal Fusuli. Muntas. Nah. Zum jumlah. Dibaca nombornya? Sita. sita. Jumal roju rojau min Makkah. Nah, ro uh, teman teman teman temanku keluar dari Makkah. Teman temanku? Keluar dari. Kembali eh, roja kembali dari. Dari Makkah. Nah. dari Makkah. Nah, roja roja jumal roja min Makkah. Muntaz Ah Nah, terakhir sabah. Sabah. Aqati ghuthuna <coughs> umso umso nah. Ada Islam jangan tertinggal Pak Madun ghassalnal. <tuh> Okey. Oh, <yes>. Aqati <tuh> ghusalnal umso nah. <Sony>. <tuh> nah. <tuh> saudara perempu saudara perempuanku telah mencuci pakaian-pakaian. Nah, hasan yeah. sahih. Nah. Eh, uh, gusala... Gusalah akwatil uh, akwatil omsona enam yakin jawabannya pak madin Ma balaskan uh, sekali lagi enam kan, uh, karena dia domir dari hija ah domir dari dari dia kan dari dari kalimat akwat akwat maka gusalah nah. enam yeah. failnya muannas enam yeah. sekali lagi gusalat, Akhwati Wati l kumso Ustaz uh, mau tanya dari kata kod berarti dari kod mana? Yukod bima. Nah, kod Berarti fakunya faala. Fa Kenapa? Wajannya. Wajannya iya. Faala ya, yuk fa hilu. Nah. Oh mufaala. Nah. Ya. Syukur, Ustaz. Hayakumullah Afiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayakumallah. Hayakumallah. Assalamualaikum. Hayatum. Assalamualaikum. Baik, demikianlah berakhir Pak Muadin di Jakarta. Kita berikan satu kesempatan kembali di 8236543. Silakan bagi para pendengar yang lain Anda bisa menjawab sisa pertanyaan pada tamrin yang ke-8. Kita angkat Bu Fauzia selanjutnya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Abu Fauzia, Tikompet. Baik. Okay. Pak Abu Fauzia. Iya, iya, ya. ya, ya. Naam, Saudara Abu Fauzia uh, dari nomor 8. Naam, 8. Samania. Nah, Fataharu fatahudukakina addakamina addakakina nah pedagang itu membuka tokonya para pedagang para pedagang itu membuka toko-tokonya mumtaz silakan dijawab fataharu adukakina sekali lagi Pak eh, Abu Fauzia fatahat tujaru fatahat tujaru Jimnya ditahan sebentar Fatahat tujaru Fatahat tujaru Nah Adhaka kina Muntaz Nah Serahkan diterjemahkan Tisah oh, Tisah Atau bibatu dahabna ilal mustaswa Nah Pak dokter itu Telah berangkat ke rumah sakit Nah Telah pergi Nah Pergi ke rumah sakit. Nahsant. Zahabat tabib batu ilal mustasfa. Namp. Taat tabib. Blanca. Ya ya. Namp. Zahabat sekali lagi. Zahabat tabib batu ilal mustasfa. Namp. Tak hanya sebentar di sini. Tak hanya. Harus terlihat dengan jelas. Harus terdengar dengan jelas. Zahabat. Apa? Diputus saja pak. Namp. Zahabat. At-tobibatu ilal mustasbah Nah Asad Asaro Nah At-tulabu fahimud-darsha Nah, lamnya di berita sedih At-tulabu -tula... At nah. fahimud-darsha Mumtaz Para murid itu telah paham para pelajaran Mumtaz Silakan dijawab Paham Pahama hmm, tidak berubah. Namp. Fahimat tulabu. Lamnya ditahan sedikit. Fahimat tulab. Lamnya ditahan. Fahimat. Fahimat tulabu. Bukan begitu pak. Fahimat Tulabu. Namp. Fahimat tulabu. Namp. Adar sa. Adar sa. Nah. Nah. Sudah dihitung. Baik. Sudah ya. Ya ya. Baik. Ada pertanyaan. Ya ya Ustaz. Ada pertanyaan? Ya ya. Ada pertanyaan sedikit. Namp. E, kalau jama membiarkan jama nya itu bagaimana itu antara jama dan mudakar? E, bagaimana tadi jama dan mudakarnya? Gitu. Saya belum paham. Ada yang ada pertanyaan bukan Abu Husya atau e, e, mana ni yang perlu ni? E, isimnya atau fennya? Yang ini yang pakainya gitu pak Pak HImu. Pak HImu, ah, iya iya. Bagaimana? Bagaimana? Ya Pak HImu. Hmm. Um, Jamak Ini kan Pak HImu Jama kan? Betul, Jamak ya. hmm, Karena sistem uh, sebelumnya Jamak Nah. Ya. Terus bagaimana pertanyaannya? Ya. Betul betul, iya. Ya. Uh, Jadi ya. betul betul, iya itu aja Pak Abu oh, Fuzi. Terima kasih ya. Eh, terima kasih. Eh, terima kasih. Eh, terima kasih. Eh, terima kasih. Eh, terima kasih. Eh, terima kasih. Eh, terima diberikan tanda jamak maka bagaimana? Nah, seperti yang, yang Bapak lihat di sini tandanya adalah waw dan alif. Waw dan alif. Fahimu. Zahabu Apa lagi? Raja'u. Raja'u. Fatahu. Semua ditandah waw dan alif. Ini untuk, untuk menunjukkan bahwa uh, ada dhamir jamak di situ. Nah, Wallah. untuk muzakkar satu. Ya? Untuk muzakkar sahih. Sahih untuk muzakkar. Adapun untuk muannas dhomir jama' untuk muannas kita tambahkan apa ikhwan ya, nun nun Zahabuna fahimna fatahna ghassalna dan seterusnya begitu wallahu a'lam. Wallah. Baik nah. sudah kita bahas poin ke-8 kita istirahat sebentar nanti insyaallah kita masuk lagi setelah itu. Nah, teh penyinggungan diri rahmatallahu subhanahu wa ta'ala kita akan jeda sejenak Untuk beberapa jeda ini, jangan kemana mana kita akan kembali dalam pelajaran bahasa Arab cerita -cerit yang kedua dari pembahasan kitab turatsul lughah al arabiyah li ghairi natikina biha a'udzu <tutu> billahi Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Nur min quran kata Allah Taala. A'udz bil Allah min rajim يعلم <تصفيق> ما Hujan Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah. Lil Zakiri wa Dzakira. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa ala al alihi wa wa manlah ma ba'd. Pendengar ajengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama anda pada frekuensi 756 AM dan bagi antum yang baru bergabung dalam kajian bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Al Arabiyah li Ghairinaatiqina biha yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan kita belajar jidit yang kedua dari kitab ini pada halaman ke-35 Pada dars yang ke-5 anda bisa membuka Dan kita persilakan kepada usaha untuk memulai kajian Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baru saja kita menyelesaikan At-Tamrin At-Tamin Latihan ke-8 e, Al-An Dan sekarang Nalukul At-Tamrin At-Tasi Kita masuk ke latihan ke-9 dan kelantan perhatikan di ke-9 ini. Sebelum kita mengerjakan soal, ada beberapa contoh yang perlu diperhatikan. Di sini sebutkan kata perintahnya: Taamal al-amfila tal-atiyata. Al taamal al-amfila al-atiyata. Mana ma taamal ikhwan? Eh? Ya Allah, perhatikan. Perhatikan. Al-amfila contoh-contoh. Contoh-contoh. Al-amfila jamak daripada misal. Misalun. Al-atiyata. Berikut ini. Berikut ini Nah, Di sini kalau kita perhatikan ada tiga uh, contoh Wahid, contoh yang pertama Al-Mithalul Awal, contoh yang pertama Khorajatun Labu wa Zahabu Khorajatun Labu wa Zahabu Saya kan di sini latihan kesemen ini sebagai bentuk uh, Penanaman apa yang sudah dipelajari sebelumnya Supaya tertanam lebih kuat lagi karena sebelumnya kita bicara tentang mendahulukan kata kerja di depan setelah hai, uh, setelah isim. isim. Nah, sekarang di sini Antum lihat ada dua kata kerja, yang pertama di depan, yang kedua di di belakang. Di belakang. Dan Antum sudah kita jelaskan tadi kalau di depan dia tidak terpengaruh apakah itu jamak atau buka atau mufrad. Ya. Tapi terpengaruhi hanya dalam Jenis -jenis. jenisnya. Jenisnya atau muannas. Mu ada pun ini di belakang Maka terpengaruh di jama' atau mufridnya, dan juga terpengaruh yang kedua Jenis. jenisnya muzakarah atau mu'amnat. Hantumlah oh. di sini khurajatul labu. Kenapa khurajatnya tidak tidak ikut jama' seperti atul at labnya? Karena dia di awal. Di hadapan. Nah, wadhabu lihat kata kerja berikutnya wadhabu. Mengapa dia terpengaruh? Karena dia Karena di, di belakang. belakang nah, dari belakang. Maka di sini harus ditambah wau dan alif karena isim sebelumnya adalah at-tulabu dan at-tulabu adalah jamak daripada muzakkar. Naam. Fungsi wawu sendiri itu apa, Ustaz? di sini untuk menunjukkan jamak, untuk menunjukkan jamak. Kemudian, ke, naam. Kembali ke mana wawu? Kembali ke at-tulabu. Kembali ke at-tulabu. Bukan ke kharajah, Ustaz. Bukan ke kharajah. Naam, kalau. Naam, ahsanta ya. Syukran jadi Naam. Wa juri ba'dika, makka isim kembali isim Abdullah bukan kembali ke kharaja nah kalau kita ganti Abdullah menjadi al talibatu bagaimana ya khan kalau kita ganti Abdullah menjadi al talibat bagaimana kharajat talibatu wa dhahabna kharajat talibatu wa dhahabna kharajat talibatu wa dhahabna nah asantum ya khan contoh kedua ifnan al misal contoh kedua Qaraatul labu wakatabu Qaraat <kora> sudah keterjemahkan belum dari yang pertama? Ya, kawan belum. Khurajatul labu okay. <tun langwa> wadhabu terjemahkan ya kawan. Mana nah, khurajat? Keluar. keluar. Siapa yang keluar? Pak Anak. -an. Para mahasiswa keluar wadhabu dan dan pergi. Nah. Kemudian kedua Qaraatul labu <langwa> wakatabu terjemahkan ya kawan. <kuh> Nah, para mahasiswa Membaca dan menulis Nah, Sekali lagi Korah tidak terpengaruhi jamaknya at Karena di depan Arabun Katabu terpengaruhi dengan jamaknya at Karena dia di belakang Silakan diganti Kalau seandainya At-Tolibatuh Silakan قرأت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الطالبات وكتبنا. نعم قرأت <تصفيق> الطالبات وكتبنا. ممتاز. ثلاثة. أكلت. لا <أكلت النساء> اقرأ أولاً. أول اقرأ أولاً أ... أ... أ... المثال. أكل الناس. أكل الناس وشربوا. نعم أكل الناس وشربوا. ترى ماذا كان هردوان؟ فضل. ماليزيا مakan dan minum. نعم ماليزيا مakan dan. دل... Minum. Kenapa akalah di sini tidak terpengaruhi dengan jamannya anas ya? Karena dia Jadi, posisinya di, di, di depan. Adapun syaribu karena dia di iya, di belakang iya. maka terpengaruhi Nah, ganti dengan mu eh, dengan mu Akalin, hmm? Akalatin nisa'u. Akalatin nisa'u nisa wusharibna. Wusharibna, muntas. Akalat anisa'u atau akalatin nisa'u wusharibna. Ah, sant. Jadi tak tak isitu akalat. Asalnya dia adalah sukun akalat tapi karena akalat Taknya sukun bertemu dengan alif yang juga sukun sama-sama huruf mati dan ini tidak boleh ketemu dalam bahasa Arab itu tidak boleh ketemu dua huruf mati bertemu tidak boleh maka salah satunya harus di maka yang dihidupkan adalah ta di sini akalatin dengan uh, tanda uh, kasrah begitu pula kalau antum lihat qaraa qaraat ath-thalibatu bagaimana kalau disambung qaraat qara'at at-talibatu wa qad ahsanta ya akhi. Naam. Tayb ee wadih al-amtsila insyaallah? Jelas. Naam. Jelas جدا. La'alla al-ikhwa wal wadih. Kita harap ikhwan ana akhwat di rumah juga jelas insyaallah. Tayb silakan dibaca Arridwan, kata perintahnya di sini sebelum kita masuk ke latihan-latihan. Kawin jumalan Kawin jumalan. Mithla hadhihi musta'mila musta'mil Musta'amilan Musta'amilan Al-fi'ilain Al-waridain Fi kulli Tamre'in Tamre'in Tamre'in Tamre'in Musta'inan Wa musta'inan Wa musta'inan Bil-kalimati Allati Bayna al-qawusaini Nah Kawin jumalan Mana kawin? Gabungkan Gabungkan Jumalan Kalimat-kalimat Kalimat-kalimat Mitla hadihih seperti, seperti ini Seperti ini maksudnya apa? Seperti apa maksudnya? Seperti contoh-contoh yang, yang sudah memiliki kita memiliki. sebutkan tadi Bentuklah kalimat-kalimat seperti pada contoh-contoh yang baru saja kita baca Musta'amilan dengan, dengan Menggunakan Menggunakan alfi'lain al Dua kata kerja Dua kata kerja Alwaridaini yang Yang terdapat Yang tersebutkan Fi kulli tamrin Di setiap latihan. Maksudnya di setiap nomor Wahid, idnan, tarata, arba'ah Semua ada kata kerjanya alhamdulillah wa musta'inan dan juga dengan pertolongan bil kalimat kata-kata allati yang bainal qausain di antara dua kurung-kurung jadi ada ada dua kata kerja kemudian ada juga dua isim dua kata kerja ini dan dua isim ini kita padukan sehingga menjadi kalimat sempurna nah dan dibuat bentuknya seperti Contoh-contoh yang kita baca Barusan tadi di awal latihan ke-9 <imitar dialognya> Wadih jelas insya Allah Wadih Ibn al-raqam wahidah Ridwan Dakhal al-tulabu al-fasla Menfadlik Men ikra al-aswala Dakhal al-jalasa Dakhal al-jalasa Al-tulabu al-fasla Al-fasla, na'am Al-fasla Na'am, sekarang ikra al-jawab Dakhal atul labul fasla Wa jelasu Terjemahkan Para wasiswa itu telah masuk dan duduk di kelas Nah Kuncinya disini ya kawan Kunci daripada kita mengerjakan latihan ini Yang pertama adalah memahami contoh Kemudian kedua modal yang juga tidak kalah pentingnya Memahami mufrodat. Kalau tidak paham mufrodat, Apakah anda bisa me menyusun kalimat sempurna Maka Modal kedua setelah memahami contoh-contoh adalah Modal yang sudah kita pelajari di jilid pertama, masih antum ingat. Nah, yaitu kosakata-kosakata -kosa yang disebutkan di sini. Nah. Ahsan taghfi. Kita buka untuk para pendengar. Naam. Lisan muannas. hatta la mushawwish ala al-ikhwa al-akhwat. Nabda bil mudzakkar awalan tsumma. Tayyib. La'ala fil akhir al-muannas. Naam bagi pada pendengar hojay silakan anda bisa menghubungi kami di jalan telefon 0218236543 anda bisa menjawab pada tamrin yang kesembilan di halaman 35 anda bisa membuka di halaman 35 taip silakan di 0218236543 faddal assalamualaikum ah dengan siapa di mana dari abu rizqi karawang abu rizqi iya Abu abu rizqi Masya Allah, jelas di sana abu rizqi alhamdulillah Masyaallah. Tapi kenapa suara antum agak pelan ini? Oh, Ya emang pelan gini suara jika. Oh, pelan, Pak. Iya. Hmm. Yeah. Silakan, Umar. Uh, eh, yeah. isnan. auladu alhayyata yeah. wa qatalu. Masyaallah. Uh, antum baca dulu soalnya. Baraba qatala kemudian al auladu alhayyata. Sekali lagi. Baraba qatala al auladu alhayyata. Antum terjumlah satu persatu dulu. Yeah. Baraba Salah memukul. Nama. Muntaz. Anak-anak. Nama. Jangan dari pada. Muntaz. Al Haya. Mahkotu. Al Haya tu ular. Ular. Al Haya tu. Ular. Ular. Nama. Al Sogbano. Dara bel Auladu Al Haya waktu tulu. Nama. terjemahkan. Anak laki-laki telah memukul ular dan membunuh. Naam dan membunuhnya sahih. Syukran. Nah. Syukran. Ya. Kita dulu. Nah, jika ada khayat nanti kita buka kesempatan untuk yang lain. Nah. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi yang masih ada yang bisa kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang lain di mana saja Anda berada, Anda bisa menghubungi kami di line phone 0218236543. Assalamualaikum Salam. Dengan siapa umu di mana? Dari umu Jazil di Kirende. Umu Jazil. Ya. Naam, silakan Ummu Jazil. Rakam 3. 3. Qara'atul labu ad-darsu. Naam, itu dimakan dulu satu persatu. Membaca Faham para pelajar nah. pelajaran. Naam. Sahih. Naam, silakan dijawab. Qara'atul labu ad-darsu wafahi mu. Naam. Sidangkan diterjemahkan. Para pelajar telah membaca pelajaran dan memahaminya. Mumtaz. Ahsant. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada mojazil di Cilandak. Kita berikan kesempatan yang lain silakan bagi para pendengar ya. Di 0218236543. Dan kami ingatkan bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan atau materi kita malam ini anda bisa menghubungi kami di line SMS di 0819-896543 Kita angkat telepon yang selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayak Ahlan dengan siapa di mana? Ah, jelas, dengan Abu um, Faisal Aku akan jelas lagi dengan siapa? dekatkan dengan gadang telepon biar jelas Faisal, Abu Faisal Ciliduk Abu Faisal Ciliduk Nah Sayang Ahlan Abu Faisal Bismillah. Nama. Tafadzil, Abi. Anda entaf... berapa? Nama. Nah, nah, Empat. Nama. Tafadzil. Semua dihaba nafsu, al-azanu, al-matjidu. Al-azanu. Al-azanu. Nama. Al al Alif lam dan detik. mendengar pergi man al, al, al nafsu manusia. Nama. Al-azanu, azan. Al Sekali lagi al-azanu, al zanya panjang. Al al adana alashi jangan dipanjangkan zallnya saja al adana mumtaz al adana al, -azhanu. Na. al Na. masjid nasta nasta ahsant uh, sami an-nasu sami an nasu al adana skarif zallnya sami an-nasu al adana mumtaz wa ja'tu ila al masjid Nah, buah zahabu ialah buah zahabu ialah masjid. masjid. Nah, Masha Allah. Tujukan Para manusia mendengarkan azan dan pergi ke masjid. Muntaz. Terima kasih. Terima kalau misalnya ada fiilnya dua di belakangnya isim itu, apakah dua-duanya mengikuti juga? Bagaimana? Kalau misalnya ada dua fiil maksudnya, ada dua fiil. di belakang. Eh, di belakang Isim, apakah kedua-duanya juga ikuti, eh, misalnya, koro jatulah bu, wajah bu, ilal pasti warojau, dan begitu apakah? Nampak heh, ya betul. Karena wau ini lah yang menyebabkan dia harus ikut ke fiil sebelumnya. Jadi selama disambung dengan wawu akan selalu ikut Isimnya sudah. Uh, bukan mengikut Isimnya, dia mengikuti VLnya. Oh, Jadi ketika ada wawu ini, wau ini yang mempengaruhi. Eh, kata setelahnya wau wow ini sebagai penghubung kata pertama dan kata berikutnya kata berikutnya ketika disambung dengan wau wow, maka dia mengikuti kalimat yang disebutkan sebelum wau wow. nah paham ya. Tom wow. baik baik terima kasih nah asalamualaikum khairah ayakumullah asalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh baik eh marhul mubasharatan tamrin al-10 kita masuk ke latihan ke-10 Kawin Lagi-lagi di sini perintahnya adalah Kawin Dari kalimat Kawana Yukawin Kawin Nah bukan kawin dalam bahasa kita Bukan Walaupun mungkin bisa jadi diambil dari kalimat ini Bisa jadi diambil karena, karena kawin di sini artinya Menyatukan e, Dua orang Menjadi keluarga nah, Kawin di sini ben, Bentuklah Nah bentuklah Nah Ketika orang kawin Mana dia membentuk keluarga Bukankah begitu Nah Nah Kawin bukan nikah kan? Artinya bukan. Bentuklah. Nah, nah, kawin bentuklah jumalan kalimat-kalimat Musta'amilan dengan menggunakan al-kalimat al-atiyah. Kata-kata berikut. Nah, di sini subhanallah ini sepertinya model latihan baru sepertinya ini ya. Nah, di sini ada kata-kata mufrad yang antum. Diminta untuk dijadikan sebagai kalimat sempurna. Nah, ini, ini masya Allah ini latihan ini latihan yang e, ba, sangat bermanfaat. Karena ini me mendorong kita untuk e, mengeluarkan semua maklumat, semua pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita kita praktekkan di sini. Nah, ini latihan yang agak sedikit berbeda. Kalau yang lain ini sudah ada rumusnya, sudah ada contoh-contohnya. Karena di sini ada contoh tidak? Jadi ada contohnya latihan ke-10 ini, akhi? Tidak ya, ada. Dan di sini memerlukan. Masalah. Nah, di sini kalimatnya terserah antum bagaimana bentuk kalimatnya asal sahih. Nah, jika bukan terserah tapi salah, bukan. Terserah tapi harus sahih. Ya, ya. Sahih. Nah. Ta nabda' min min min kayah, Akala Ibrahimus samaka. Naam, kata kerja di sini akala. Bagaimana sekali orang sekali lagi? Akala Ibrahimus samaka. Muntaz. Terjem Ibrahim makan ikan. Makan? Ikan. ikan. Masyaallah, Hasan Tayah, syukran. Masyaallah. Ini contoh yang baru saja diberikan Ahridwat. Kita buka langsung ahisan kepada para, kita berikan luas kepada ikhwan. Baik, bagi para pendengar uji kita berikan kesempatan kembali untuk tamrin yang ke-10 ini untuk antum di line telepon 0218236543. Silakan menjawab sesuai dengan keinginan antum, asal benar ya. Untuk tamrin yang ke-10 ini Anda bisa um, menjawab dengan Mufrodat atau kosa kata yang mungkin sudah ada dan sudah dihafal atau mungkin nanti bisa melihat pada latihan-latihan sebelumnya untuk membuat satu jumlah yang sempurna yang tadi dari kata kerja kemudian fa'ilnya dan maf'albihnya. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Ah. Taib dengan siapa Pak di mana? Abu Risqi lagi dari Karawang. Assalamualaikum. Tepatlah ras. Tepatlah ya. Terima kasih. Masih ada lagi. Masih Silakan dari kalimat wasala. Nah, wasalur rujulu al qamisa. Masya Allah, wasalur rujulu al qamisa. Terjemahkan? Laki-laki itu telah mencuci kemeja Nah, asad. Ah, kalimat yang tenterasan buat itu uh, jumlah feli atau jumlah ismi? Nah, halo? Terputus. Oh, subhanallah. Tapi mungkin satu Kesempatan buat peningguan Eh, buat kita sudah sedih studio, nah, studio. Silahkan, nas nah, ah, ah, Hikmat Kora'ah Kora'ah uh, Kora'ah Kora'ah Kora'at Talibatu nah. Al-Qur'an Mumtaz Kora'at Talibatu Kora'at atau Kora'atit Talibatu Kora'atit Kora'atit Talibatu Al-Qur'an Ter Terjem Eh uh, Para mahasiswa wanita membaca Al-Quran. Para mahasiswa membaca Al-Quran. Mudah, dah mudah. Ahad. Eh. La, ini, yani, al, al, al misal, nanti, bimbel, hari, macam. Nam. La, nungguir, yang, ni, karang, bi, karang, atau. Tep, tep. Terima kasih. La, bas. Isi hari. Ah. Nah, la Kita berikan kesempatan yang lain di depan dua Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan. Masyaallah. Naam. Ah, Abdul Wahid tolong di dikecilkan loh radionya. Ada feedback ini. Ah iya, Baik, terima kasih banyak. Tafadhal ya, Abdul Wahid, Abdul Wahid. Abdul Wahid. Yeah. Baik. Jadi yang panjang hanya di sini. Iya, yeah, Wahid. Baik, bagus. Naam. Tafadhal, kalimat kata secara. Kata-kata. Katabal mudarrisu ad-darsa Ma'am, Masya Allah Terjemahkan, ah, Abdul Wahid uh, Mudarris atau guru telah menulis pelajaran Mumtaz, Masya Allah ya, kalimat, ya. Antem, antem, ya. kalimat antem buat tadi, sebenar Kalimat antem buat tadi jumlah fi'li atau jumlah ismi ya, Jumlah fi'li ya, Ustaz Masya Allah, Barakallahu Fikm Syukuran, ah, Abdul Wahid, Rizad al-Khayir wa wa Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum wa wa wa Assalamualaikum Waalaikumsalam Tayib okay, kita angkat kembali di belakang uh, Pak Abdul Wahid di 8236543 dan mungkin ditanyakan kedudukan masing-masing pasukan di sana. Salamualaikum. Dengan siapa umur di mana? Masita, di lanteng. Lanteng. Ibu Masjito di Lenteng. Ibu Masjito. Ya. Nam, silakan umur Masjito. Nam. Karena Pak kata kerja berubah. Kata kerja berubah. Hmm, dia masukkan dalam kalimat sempurna. Doroba doroba ar-rajulu al-hayyata. Naam, dorobar rajulu al-hayyata. Terjemahkan, Umo. Anak, anak laki itu memukul ular. Anak laki-laki itu memukul ular. Anak laki-laki atau laki-laki Ar-rajulu. laki-laki dewasa. Ar laki-laki dewasa. dewasa. Nah. Tapi Umo, Umo yang sebutan tadi adalah jumlah ismiyah. Alasannya kenapa? Jumlah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Fi dan jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? dan jika ada tambahan maf'ul bih. Kalau contohnya Ustaz. Nih. Ain ar-rajulu. al rajulu wal maf'ul bih? Al-hajata. Al-hajata. Baik, sekoran. Masih toh? Jazakallakhir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai dan dua kata diku. Nanti kalau sudah ingat ditanyakan, silakan. Nah. Baik. Ya. Ada. Ya, desa kala Kharima Damomasi itu di Jakarta. Baik. Nah. Baik. kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 021 masih ada beberapa kosakata di tamrin yang ke ini yang bisa menjawabnya. Kita angkat penelponnya yang selanjutnya. Asalamualaikum. Halo. Tay terputus kembali. <coughs> Kami sampaikan kembali bagi para pendengar ujim Untuk uh, bagi anda yang ingin berinteraksi secara langsung Pada tamrin yang ke-10 Anda bisa menghubungi kami di dalam telepon 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa pak mana? Abu Saifullah dijadi padang pas kemendu Masya Allah nah, Hari ini pendengarnya dari berbagai tempat ini Masya Allah Bagaimana ke Abu Saifullah? Uh, Bifaya Masya Allah Bapak Abu Saifullah Atau tahu Kepala. batas Kepala. akhir tadi? Dah kalah. Dah kalah. Nampak bisa aja. Dah berparadeparade. Insya Allah. Baik. Nampak betul. Dah kalah Ahmadu al Madrasata. Masya Allah. Dah Ahmadu al Madrasata. Nampak terjelaskan? Masuk, Masuk ke sekolah. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah Mengapa jumlah fi'liyah? bukan jumlah ismiyah ya? Uh, karena uh, apa? Dimulai dengan. Dimulai dengan fi'il yaitu ndahola ndahola tolong jelaskan mana yang ada dalam kalimat antum sebutkan tadi fa'ilu ahmadu ahmadu maf'ul adalah ahmadu satat baik syukran silakan kalimat berikutnya kharaja kharaja ahmadu ahmad lagi antum suka suka ahmad seperti itu lavas kharaja ahmadu al-fashla nعم Al Ma masyaallah ahmad kharaja ahmadu ada yang kurang sepertinya. Kalau Ada yang kurang seperti jekali mati ini. Minas tak? Hmm? Min minas lah. Minas? Fasli. Ya, minas paslah. Karena min adalah harfujar. harfu enam. Harfu harfu Antara bahan teman-teman enam. Sekali lagi. Haroja ahmadu minal fasli. Enam. Lantan terjemahkan. Uh, Ahmad terak keluar dari kelas. Muntas. Syukur alhamdulillah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Okay, terima kasih leker dari Abu Sayyaf Allah. <tuh> nah. Kita angkat kembali di belakang Abu Sayyaf Allah. Anda menghubungi kami di landline telefon 0218236543. Assalamualaikum. Hello. Tepat terputus atau kesempatan kembali mungkin saja. Nama. Assalamualaikum. Selamat. Siapa yang sudah siap? Hafizah. <tuh>. Ma mana nak hafizah? Sebelumnya? Hafal. Hafal. Muntaz. Hafizah. Atulabu kata Al Quran, Al Quran atau Al Kitabah, Sahih Al Kitabah. Namp. Kalimat Kitab, kalau pakai Alif Lam, anak, bisa berarti maknanya Al Quran. Namp. Hafizah apa dari Atulabu atau Al Quran atau Kitab Allah. Masya Allah. Namp. Mana terjemahan? Telah hafal para murid Al-Quran. Muntaz ahsanta. Satu lagi, Shariba. Siapa? Shariba. Satu lagi. Fadalah, Rizwan. Shariba. Sahlan inshallah. Shariba at-tullabu al-asira. Al-asira. Shariba at-tullabu al-asira. Terjemah. Para mahasiswa itu minum jus. Minum jus, masyaallah. Al-asir jus, Muntaz Naam. Mumtaz sekali. Baik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar di 8236543.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 Anda bisa menghubungi kembali silakan di 021 823 6543. Kita serahkan Fahima dan Samia kepada ikhwan di studio. Hikmat, fadalah Hikmat. Fahima. Fahima. Al-talibat, uh, Al al-talibat tersandung <laughs> ni. Jangan-jangan, Al-mudarrisu ya, Al fahimu ad-darsa. Sekali lagi? Ya, betul. Al-mudarrisu ma'sha yati bil jadid bina' al-mudarrisu fahima atau fahimu Fahimu, Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisuna. Al-Mudarrisuna, Fahimu, Ad-Darsa. Muntaz. Al-Mudarrisuna, Fahimu, tadi agak sedikit terganggu tadi kau seterasi. Nah. Al-Mudarrisuna, Fahimu, ad Bukan fahimah ya. Itu alasan. Kena berada setelah. Isim Jama. Muntaz. Nah. Satu lagi. Nah. Kalau ادردوان ما شاء الله لباس نؤتي لردوان يا اخي لباس تفضل نعم سامع المصلون الاذان اعيد مرة أخرى سامع المصلون سامعوا ورسمعا سامع المصلون الاذان ممتاز سامعا المصلون الاذان ترجم ترى اورا اللي صلاته itu sudah mendengar azan ممتاز جزاك الله خير بارك الله فيكم ختام المسك هذه الليله حسنا tapi eh, Mas sebenarnya masih ada satu latihan lagi, tapi karena waktu sudah melewati dari yang kita jadwalkan dan saya lihat latihan sebess ini perlu penjelasan yang kita akan perinci di pertemuan ke depan, insya Allah, agar tidak tidak terputus. Nah, ada pertanyaan dari SNS atau tidak ada? Iya. Tapi ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita, saya berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab ini. Apakah uh, dalam pengucapan atau pelafalan bahasa Arab mengikuti juga kaidah-kaidah tajwid yang uh, sebagaimana yang kita katakan? -kata? Beberapa kita gunakan. Beberapa kita gunakan. Tapi ada juga beberapa yang tidak diperhatikan. Seperti misalnya uh, panjang antara mat-tabi dengan misalnya dengan mat-wajib mutasil atau mat-ja'is munfasil. Kalau dalam baca Al-Quran kita kenal kalau mat-tabi hanya dua harakat. Tapi kalau mat-wajib mutasil, wajib harus 4 sampai 6 harakat sebagaimana penjelasan para ulama tajwid. Adapun dalam dasar ini tidak diperhatikan beda panjang antara mad tabi'i dengan mad wajib atau mad jaiz munfasil. Hanya saja memang ada beberapa kaidah tetap harus diperhatikan, di antaranya kaidah ee uh, al-qalqalah. Kemudian juga al-makharijul huruf yang paling penting. Makharijul karena harus keluar daripada makhrajnya. Kalau tidak maka akan berubah makna. Begitu pula diperhatikan ini pendek ini panjang, tetap diperhatikan. Jadi jangan sampai salah panjang dan pendeknya. Walaupun tidak diperhatikan ini panjangnya 2 ke 4, tidak diperhatikan itu, tapi tetap diperhatikan ini pendek ini panjang. Maka jangan jangan katakan Jamal kalau ini mengatakan Jamal. Kelontong ini mengatakan Jamal, maka jangan dipanggil Jamal karena maknanya akan jadi beda. Kalau Jamal, ma'ruf sudah kita kenal artinya. Jamal kalau pendek unta. Tetapi kalau kita panjangkan zaman, maka sudah berubah, 100% menjadi indah indah atau bagus. Wa nah. Tetapi, ya, demikian kita bahas pada kesempatan malam ini, dan lagi-lagi kita belum menyelesaikan Ad-Rasul Khomiz. Tidak apa-apa. Karena latihan-latih memang pantas untuk dijelaskan lebih rinci, <coughs> dan diberikan kesempatan yang luas bagi antum, baik ya, ikhwan ataupun ikhwan di rumah maupun di studio, supaya... Kaidah dan fail maaf oleh lebih tertanam dalam uh, ingatan kita dan ini insyaAllah akan bermanfaat untuk pelajaran berikutnya. Demikian jika benar maka datang dari Allah swt jika salah maka datang dari siapa bila dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.